a baixar a Lala das Mariñas que está interpretada en primicia para todos os nosoentes de Pancho Álvarez cun, a máis cun, cun instrumento medieval, medieval sí. vamos a, a, a baixarla precisamente para saudar a unha persoa importante para nós eh, máis mmm, reconhecida últimamente sí. porque ten recibido un premio importante chámase María Carmen Caramés Gorgal moi boa tarde, María Carmen Hola, boa tarde. Moitas gracias por por atendernos e escoitarnos. E antes de que se nos esqueza, moitos parabéns por ese premio, recente premio 22 Premio Vicente Risco de Creación Literaria por a novela A casa da mina. Gracias, moitas gracias Bueno, eh, o, o teu palmarés Con premios é bastante importante con, con te aí en internet Unha chea deles un, un Casi unha dulcia Casi todos os relacionados Ou ben coa poesía Ou ben co, coa literatura De verdade que eres un cromo especial Para todos os, os, os galegos Que te poidan leer e escoitar, non? Bueno, eu non me considero Para nada... Pago cousas, escribo porque me gusta E, bueno, a ver, o recoñecemento Está ben, claro que si sí, é importante Era xe moito ánimo eh. no, Tampouco me considero unha escritora como tal É eh, unha escritora galega Claro. Todos os, os vos escritores son tan así humildes como ela. Bueno, bueno, gr grande, grande. Eh. Pero grandes, no Por cierto de Santa Comba. En Santa Comba temos persoas importantísimas, eh, sí. eh, de grande renome. Por, por poner un exemplo, acordaste que entrevistamos aquí a o, o grande eh, investigador. Ah, sí, sí. Un non me acordo, non me acordo pero sí que é das terras de riños de de Santa Comba vive, eh, sí? el, el el o o mellor investigador con respecto ao ADN. Ah, sí, que foi eu que investigou Jacalé e todo sí, eso, sí, todo do avión ese que foi eu que sacou os ADN dos, das, personas, das equipo, personas mortas. O equipo, o equipo, sí, o sí. equipo del. Ademais, Santa Comba é unha das terras máis fermosas que hai preto a Santiago. Sí, sí, bueno, a ver, todo un soterra evidente. Sí. No, pero eu coñezco, coñezco lei porque estrei ah, facendo parte do servizo militar en Santiago pues, e fui a Santa Comba sí. e a min encantaban esos Eh, eh, eh eso, esos maizales, ese millo, eh, todo eso me encantaba ese verde. Bueno, que, que, que Santa Compa ten un, un poder especial, digo porque resulta que hai persoas que destacan muitísimo aí. Sí. Aí tamén o, o, falando de Anxo, ¿no? Eu que sí. quería rem, lembrar a Anxo, pois pues, persoas que que, que hasta o, o hai un restaurante aí tamén Costiña, me parece que se chama, un fin moi famoso así, claro. Que... Es pues, decir, que con, con elementos famosos estamos tratando. Entonces, eh, pois pues agradecerche Carmen que seas unha persoa máis de Santa Comba que ademais eh, pues, eh engrandece os galegos forra Gracias, gracias. Mira, eh, como se chama o restaurante? Castiñe, non? Castiñe, si e e me parece que ten 2 soles e además ten unha un, unha un stella Michelin, non? Sí Nos, bueno, eh, fal, o mellor somos capaces de, de conectar estar con eles noutro momento intentar intentar que nos eh, expliquen Cosas interesantes. Pero o que eu quería fa, falar, Ainda que non se poderá facer demasiado en publicidade, por isto que falta por publicar o libro A Casa da Mina, eh, en que consiste? Que debullenos un chisqueño. A ver, A Casa da Mina eh é un proxecto meu que vende de de moi lonxe. Aja. Uh -huh de moi longe no tempo, non? De cando os meus avós, claro. dali, dunha parroquia de, de Santa Comba, pois me contaban todas aquelas historias acerca da da mina, do Wolfram, do Wolfram. da Segunda Guerra Mundial, da posguerra, non? E, e todo iso a me increíble, non? y eu quería de alguma maneira, recoller todo eso que todas esas anécdotas, que eran reais, por suposto, non se perdesen, non? E entón, pois, pues, creí o meu personaxe, unha personaxe femenina, e para desenvolver, para para fiar todas esas anécdotas, no uh -huh. Bueno, un pouco foi tirando do fío, porque, bueno, custoume o que eh, a labor de, de investigación, de documentación... Claro, Pois pues, sí que me custou un, un pouquinho, pero tuve unha sorte de de coñecer a xente que viviu de primeira man a do Wolfan e a época do Wolfgang e que me contaron e logo, pois, dai eh, seguindo o fío do, do que era, pois, a Segunda Guerra Mundial e os nazis que estaban ali en Barilongo, esto leoume a, a, a Coruña, non? E, e uh -huh. a, a mín aí resultou un mundo fascinante porque, bueno, pois parece ser que en esa época era como un fervedoiro de, de espías, non? Eh, uh -huh e tal, e iso leume pues, a, a coñecer as redes de salvamento que había de, tanto de, de, de dos, dos asediados ¿no? pues uh -huh. narcis, uh -huh. os propios a propia xente represaliada do franquismo e uh -huh. leume a coñecer esas redes a rede de Pozán a red uh -huh. de, o campo de concentración de Miranda do Ebro e todo iso parteume tan fascinante que os personaxes empezaron a cobrar vidan por eles y. Uh -huh. e desenvolver por aí sí. ou seja, o sea, unha novela basada en actos efeitos reais que ten moitísimo que ver precisamente co que aconteceu naquela época bueno, digo, eu que sería que que, que que tratas iso con bastante crítica non? algo terá que ver, por exemplo que ese en aquel momento non solamente o, o aspecto militar, senón tamén por, por exemplo, o aspecto religioso, a, a igrexa nese, naquela época sumouse a un estado sí. de bastante represor, non? Si, sí, si, sí, bueno, e aparte xa xa viña de, de, de longe, non? Eu realmente considero, sobre todo no aspecto da muller que uh -huh. a, xa, pois pues, eh, a, a maior opresión que, que sufriu sempre a muller foi a, a raíz da, da religión, foi por parte uh -huh. de, de todas as religións en, en Xerael, non? E de feito ainda existe xa non a maior represión da muller pois pues, ben pola religión xa sí porque aí neste libro polo que vexo eh, ti estás dando eh, taba, eh, dixéramos, estás esquecido morto, pero estás llenando vida pois, a, a esta historia, estás llenando vida como se tuviéramos vendo no camiño Sí bueno, esa é a intención logo que sabe pois é o que sabe pero a intención pois era eso ¿no? que fora algo dinámico, que fora algo vivo ah. rememorar todo aquelo, no uh -huh hai xente que no xe soa para nada de feito, pues, hai xente que o da o da posguerra o sí. da franquista o da segunda guerra mundial que era moi longe, pero eu convivín con xente que viviu eso de primeira man e de feito pues, eu, son unha do, do posfranquismo claro teño esos recordos ainda si, si, sí, sí, porque aquela xente que vivimos con xente que foi represariada e, bueno Dun mo... <risos> eh, aparte de ser represareada bueno, parecía que perdoaban pero no fondo non se perdoaba porque fizeronlle espasar moito eu vin como yes... bueno, a mi mo contaron como... contou mo meu pai precisamente como un guarda civil por eso se... según como desarrastran esas cousas lle machacaba os pés con mosquetón así que Por iso que tú estás Lle vida a todo eso, Que non se esqueza a xente que busquen Que lean Porque o que lei vive dúas veces Por iso que sí. Se bon que se lea Si, sí, o esto pues Era unha homenaxe aos, aos meus avós ¿Eh? os, os que principalmente me contaron Todas estas historias E ¿no? e eu quería pechar ese ciclo uh -huh. na miña novela anterior tamén versa un pouquinho sobre o rural uh -huh. e, e quería pechar ese ciclo de homenaxe a él uh -huh. bueno, unha homenaje aos avós, pero tamén un homenaje a, a muller non? Sí, de, de, sobre todo de... a muller o protagonista e como sufridora sobre todo sí. pois pues porque eu sempre digo que sería de Galicia se non tuveran as mulleres aunque foran represariadas tamén moito e, pois iso, eu buscando esta información toda non tamén vin logo eh, a, a, o, o moi represariadas que foron as mestras da, da sí. República sí. Eu, que tamén son mestra non cos pois interesume moiitísimo tema e xa digo parecirme todo que fun descubrindo a ra á sí. no, medida que iba escribindo e que me iba documentando uh -huh. Pois pareíame fascinante si sí, si. Sí sobre todo este mundo. Noi ti chender unha maneira pois que quedará aí constancia tamén destes que son descubridos. Pues eh, la verdad es que para no ser un honra hacerte aquí en no, nuestros no, no micros, yo al mismo tiempo... Bueno, eh, estaba diciendo ahí un momentillo que eh, estás eh, a, a tu trayectoria como como, como escritora eh, bastante longa. Falábamos de que tiñas varios premios, eh, no solamente de narrativa, sino también de, de poesía, porque eh, hay un deles que me causou bastante bueno, curiosidade o feito de que estiveras premiada co, co premio de me, me parece que foi, a ver, non me acordo cual. É que nos temos outro programa que outro outro premio de poesía que se chama Rosalía de Castro de Cornella. Sí. E, e, e bueno, pois eu cando vin o, o, o premio Eduardo Pondal sí. que foi fuches a primeira, non? Sí, sí, inaugurei no eu, sí. Da casa, do mar e das ausencias Algo que sigues cultivando, non? Eh, bueno, eu creo que a poesía é o meu, o meu xénero por excelencia Donde eu me sinto máis cómoda e, e o que me sai da alma, digamos, non? Uh -huh. Necesidade, cando teño necesidade Necesidade de, de escribir, escribo poesía, no A narrativa sí. E outra cousa é sí, Si, eh, eh, ta, Tamén, tamén recibiche o so premio de Rosalía de Castro, parece eh, a mí tamén depois non sei se era depois io non, que, que do Centro Galego de Santander, non? Si, sí, si, sí, tamén, ese de foi o meu primeiro premio cando eu, bueno, pues, a non a escribir, que escribí dende nena, non, sino a, bueno, pues, a querer sacalo dos meus queixóns eh, e publicalo é que se coñecera un pouco o que eu facía, non? E ese pois pues, foi unha obra pequeniña, pero bueno, e moi ilusionante, así dende Pois isto ten que animarte a seguir a seguir, uh, a seguir escribindo tanto poesía como narrativa, por que, bueno, paga pena. Entonces teremos que agardar ao ano que ven para poder ler esa esa A casa da mina, non? Sí, eso eso parece. Ahora ahora mismo pues no sé ainda que, que no vaya a publicar, que editar ni nada porque es muy reciente. Mm. Pero sé que sí que para pues para el próximo año que, que verá la luz y yo estaré feliz de verlo publicado. Sí. Bueno, pues eh, agradecerse muchísimo que estés conosco y que que estiberas, bueno, per, perder este minutitiños conosco, pero Armando que también trabaja conmigo en el otro programa en, en Amboy, que se chama Galegos Novais me parece que se está apuntando aquí para que poder eh, volver a, a conectar contigo os xoves de 4 a 6 algún día para que sí. nos, nos agasalles coa lectura de algún poema teu sí. ah, era un placer, claro que sí pois que eu sempre digo que a poesía é a voz dos calados pues... sí, sí, que eu tamén o creo sí, <risas> y, pero non se logo bueno, pois pues xa é afora pero en sí. o seu, eu polo menos escribo para mim e xa sí. digo a poesía é como unha necesidade como unha terapia tamén si tamén Bueno, pues, pues eso, quedamos así Armando me parece que se va a punto eh, Sí, seguro, bueno, yo seguro, ya apunto eh, Seguro que, que te vaya a combinar a, Bueno, a comprometer quizás Pero la verdad de que para nosotros Bueno, fue una satisfacción grande Saber que, que tú eres no solamente mestre Sino también grande narradora. la sí. grande trabajo de ser mestre Ese sí, é un traballo moi bonito, un pouco denostado, quizás, eh, hoxendía, pero é un traballo moi bonito. Ademais, eu quixera ter, nos, na miña idade, cando eu iba a escola, ter mestres, así que foran como ti. Como os de hoxe. Eh, como os de hoxe. Pero eh, non como aqueles que ganaban un soldo Bueno, hai que facer unha carreira, pois faz un carreira. Que xe tuve unha escola, pois faz esa escola. Das de cuatro, eh, así, cuatro zapetas na cabeza a un neno, é bastante tranquilo e tal, porque non aprende o dos por tres e todo eso. Sin embargo, eso é diferente. É unha cousa totalmente diferente. Ensíñese con cariño, ensíñanse con alabanzas por moi pouco que se faga. E iso anima moitos os rapaces e os nenos, e sobre todo os máis pequenos son os que máis apreza. Sí, sí. <risos> bueno, temos moito que avanzar aínda no ensino e moito, moito. Uh -huh o tema que parece dende fora, non? sí o bueno coquetemos facemos o mellor que sabemos e que podemos sí pois agradecercho volvo a repetirte a tua colaboración e participación de hoxe Mari Carmen e que sigas tendo moitos éxitos a ver se en outro momento volvamos a estar contigo e eh, eh, bueno pois eh, a seguir nesa faceta tan creadora que creativa tú espero que sí foi un auténtico prazer conversar con vos, sí. Bueno, pues vamos a despedirte nuevamente con música de Pancho Álvarez, que se te han preparado o nuestro técnico. Eh, hasta otro momento. Hasta siempre. Hasta, hasta apertas fondas, María Carmen. Igualmente.